Tämä on siis, me olen täysin, täysin samaa mieltä tässä, että Slovenia olisi ansainnut paljon paljon enemmän tuosta ja, ja Valko-Venäjä olisi minun mielestä ansainnut tippua peliesityksensä puolesta, mutta ikävä kyllä nähdä tämän Slovenian taas jälleen tippuminen. Todennäköisesti tämä varmasti tulee taas nousemaan, nousemaan vielä takaisinkin, mutta kun tämä liikkeen tämä joukkue saisi... Saisi vihoimia lopetettua, niin... Ja minä kyllä uskon, että tulevaisuudessa saa lopetettua ja vakiinnuttaa kyllä paikkansa täältä a no, no se täytyy toivoa, koska siis kun puhutaan altavastajista, että miten ne... Tai viime jaksossa puhui siitä, että miten ne ei tule pelkäämään sitä peliä ja koeta väkisin tukkia. Okei, okay, sarjasysteemillä on osuutta asiaan, että sinulla on paljon enemmän paikkoja haastaa, mutta ne se teki sen saman 2011. Tiukas alkulohko se ja siellä käy strittänä, mutta kuitenkin niin pelas rohkeasti. Pelasi rohkeasti, uskalsi pitää kiekkoa, uskalsi yrittää. Nimenomaan, että et, et, et enemmänkin sellainen, että jos kaadutaan, niin kaadutaan saappaatella. Ollaan ainakin tultu pelaamaan eikä pelkäämään. No nimenomaan. Se, niin, se slovenia valko pelistä niin Slovenia ehdottomasti se voiton siinä olisi ansainnut. Jos nyt valko oli olisi kyllä uskomatonta tuuria käynyt siinä, siinä että Slovenia paino koko ajan päälle tasoihin. Sitten yksi vaivattoman näköinen räppäys Valkovenään puolelta ja, ja tilanne oli taas siinä, että valko johdossa. Sitähän se oli oikeastaan se peli ja lopulta se valko sen ainoan voittosa sieltä kairasi, ja kairasi juuri Sloveniasta. Se oli minun mielestä huutava väärryys kyllä ja pitäisi toisinpäin olla semennykäsotelun. No. Sinänsä valitettavat sekä se mitään muuttanut, koska valkovenä Valko-Venäjä ensi vuoden niin hän ei olisi pudonnut. Niin. Mikä sitten taas on vielä, vielä niinku suurempi, suurempi paskajallitus koko urheilulle tässä näin, mutta, tota, mutta, mutta tavallaan niinku hyvä, että okei, nyt se meni näin. Että ei tarvitse sitä farssia näkään katsella vierestä, että Slovenia olisi niinku ansa tai tuloksilla ansannut enemmän, mutta silti pudonnut. Niin. Että tavallaan... Niillä oli aika mahdoton tehtävä, kun tietää, että samassa loukossa on tuo paskinen, mikä ei voi pudota. Mm. Niin, tota. Mutta silti niin kuin mun mielestä täytyy toivoa, että ne saa se palkinno saa pidettyä sen, koska ne on ainakin, ainakin minun kunnioitukseni, varauksettoman kunnioitukseni ansainnut tuosta pelityylistä, tuosta peliasenteesta, tuosta siis, siis, niin, rohkeudesta. Se, on, se vaatii paljon, joskus siitä tulee turpaankin, mutta tota, no, niin he on selkeästi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 Sloveniasta tulisi nuoria puolustajia sinne, jotka pystyisivät ottamaan nimenomaan niin kuin se, pelirohkeita pakkeja, jotka uskaltaa. Uskaltaako tehdä sillä kiekolla jotakin? Niin se olisi mun se suurin toive, mutta tota, se on pieni maa. Ja se on jo sikäli, sikäli niin kuin, ihan käsittämätöntä, että pelataan MM-kisoissa, mutta on tota, no, niin olisi mun mielestä siis aivan suunnattoman hienoa. Ja suuri osoitus siitä urheilukansana, että se pystyisi lätkässäkin taistelemaan itsensä.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 On, on, se on hi, hienoja esimerkkejä, joita tarvitaan. Suomessakin aikana on se jari Kurrit ja olleet tullusta tietä raivaamassa toon mukaan Sloveniasta, niin en nyt tiedä, tuleeko tän tähtiä virtanaa, mutta on niin selkeästi asenne on oikea. Kyllä. Ja mä, to, mä toivon, että tuo on nimenomaan se koko maan Jääkiekkoulu tää on meidän peli me ei tästä tuomuta. Niin toivon, että jostain saa käsiin, niin ensi vuoden Pesari MM jämmekin ja olen ehdottomasti kyllä Slovenian kannalla, että haluan Slovenian takaisin mahdollisimman äkkiä, koska toi on todella piristävää. No, nyt kun sitä on suunnittu tarpeeksi, niin, niin putoamisesta huolimatta, koska siis edelleen valko takia se tilanne oli lähtökohtaisesti hankala. Mm. Joo, ja ei mennyt ihan tasaan kaikkiin allekarkitto lohkojaosuhteen, niin joutui tuonne kovaan Ruotsin lohkoon, joten kyllä mun täytyy vähintään kahdeksan antaa ja minähän annan.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 hyvin nopea pyörähdys B-sarjassa ja takaisin A-sarjaan meitä. Kyllä. Tähän väliin muuten moneen aikaa piti lähteä liikenteeseen. No, ei mulla tässä vielä mitään hätää ole. Että ei muuta, kuin annetaan mennä vain. Annetaan mennä vain. Eli vedetään päätyä. Ethän Vedetään asti. päätyyn asti. Loistavuutta. Ja niin silloin joustava aikataulu kuitenkin. Joo, kyllä Kyllä se kuitenkin onnistuu. No niin, no hyvä. Ei mitään. Hiikka, sun pitää lähteä, niin täytyy jatkaa ilta sen loppuun. Mutta tota, Joo. Mutta mut, ei mitään, jatkata. Lohko seitsemän, on tämä tämän hetken jääkiekkoilun murheen eli Valko-Venäjä. Mä oon vahvasti tämmöinen, mä haluan tässä nyt ottaa jälleen kerran kantaa tähän, että et, mä maan vahvasti tämmöinen, että jos sulla on kisat ja sä putoat, niin sulle ei ole enää kisoja. Se niin sen täytyy olla. Siis mun mielestä ihan hyvin voitais tehdä vaikka niin, että on aina niin joku isoista ilmoittautuu varajärjestäjäksi. Mm. Sitten kun näin pienemmille mailla on siltä varalta että joku putoaa. Tai ihan sama mikä, mikä maassa olet, niin joku ilmoittautuu, että, okei, että he, meillä on hallit, me saadaan homma pysty tässä kyllä vuodessa, ei mitään hätää. Niin, niin me taas skabat, jos noi, jos noi putoaa. Sitten, sitten se tota, no niin hyppää, hyppää muutaman vuoden eteenpäin, koska niin, niin sen tulee olla mun mielestä. Mm.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 Ei sinne joukkueesta paljon jäljelle ole jäänyt. Ja... Taitaa vähän haiskella, että mikä se heidän tapa pelata lätkää nyt sitten olisikaan. Mutta, että, että... Niin, en tiedä. Saa katsoa, miten kotikisat päättyisivät. on karua, sikäli kotikisat päättyisivät putoamiseen. Mutta, että, että... Ei se nyt kauheita lupaile kyllä sitä, että... No ei, tuo skenaario on kyllä täysin mahdollinen. Valko-Venäjä kyllä esitti, esitti surkenta jääkiekkoa tässä, sanothan aivan kohta jo melkein MM-kisoissa nytten, että... Se, Eikö se voi aika huolella se, sen sen voi ihan sanoa kyllä ihan hyvällä maatunnolla, että se oli ainoa se yksi, yksi ainoa voitto minkä hän onnistui kairaahma Sloveniasta jossa kyllä suuri suuri sääli kyllä kävi itellä Slovenia, Slovenia, Slovenia kohtaan että siinäkin valkovenä onnistuneilla muutamalla onnenkantamoisella tämänkin kairaahma ja esitti kyllä hottomasti se oli se oli haluttoman näköistä, se jääkiekko. näköstä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 Mutta huonointa lätkää ehdottomasti, mitä ikinä olen Valko-Venäjältä todistanut. Että kyllä se on kaukana onne. Suuret päiväkö Ruotsia höykytettiin valko toimesta legendaarisesti. Mutta en tiedä. Kyllä on äärimmäisen huonot näkymät kyllä valko venäjän tulevaisuutta ajatellen. Ajatellen ja ensi vuonna koti kisat sitten. Miten siellä sitten, tuleeko kostitsinit... Saahanko Grabowski, joka on ollut ehdottomainen valko johtava pelaaja, joka ei tosin yksikään kuitenkaan pysty se, välttämättä se sathentekijä olemaan sielläkään. Juuraa pikkusen laskusuunnassa. laskusuunnassa Hälläkin, niin pahalta näyttää. P-sarja, hyvin todennäköinen vaihtoehto jossakin ihan lähivuosina. Joo, en kyllä muista, kukaan se nyt nousi. Oho. En nyt tosiaan muista, kuka sieltä nyt nousi ensi vuodessa kisoihin, mutta pystyikin ne sitä haastamaan. Toivottavasti. Mutta kuudenneksi Tanska oli mulle pikkasen, pikkasen pettymys. Mä olin että se pystynyt haast tappelemaan Norjaakin paremmin tuosta puolivielära paikasta, mutta on tota, no niin Hei, ja viimeistäkin, tai anteeksi viimeistä, edellistä, viimeistä edellistäkin peliä kattoneena tuossa noin niin...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 ei illalla, mutta ei sekästä riittänyt sen enempää, mutta on tota, no niin tanska kuitenkin niin vakaa sarja jyrää. En mä tosta oikeasti hirveesti hirveästi sen enempää sanoa, että se oli niin kuin, siis ikävän harmaakseen heen turnaus. Ja ei kyllä, että kyllä siellä taas, taas näki niitä selkeitä tai, niin selkeitä puutteita muutama pelaaja joka siinä olisi tarvittu, jotka on Tanskan rivessä kuitenkin vaikuttaneet, kuten heti tulee miehelle Lars Elleri, Franz Nielseni, tämmöiset kaverit, jotka monesti kantaa sitä joukkuetta. Ja Peter Reginikin muun muassa, joka myös kans semmoisia tärkeitä tanskan, tanskan miehiä, kolme sentteriä heti siinä tuli, tuli mainittua, niin siinä olisi Tanskalla ollut kyllä kaverit, että tämä turnos olisi voinut näyttää paljon paljon paremmalta, mutta pikkusen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 Tanskalle kuitenkin hyvältä. Mä olen sikäli vähän eri mieltä, mun mielestä on hienoa, että Tanska on vakiinnuttanut paikkansa. Joo, se on ihan totta. Mutta tota, no, niin sen 2010 väli, puoliväliä eräpaikan jälkeen niin on ollut vähän hiljaisempaa, ja sitten, tota, no, niin, sitten kasoma tulee varmasti olemaan sillä, että tota, nyt sitten... Toi, tota,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 Anaham Duxin organisaatiossa. Gibsonin kanssa siellä tulevaisuudessa tappelee pelipaikasta. Aivan hui, huikean kauan pelannut tällä kaudella ahl ja tästä kaverista tulhaan vielä kuulemaan, kuulemaan tulevaisuudessa. Ja tulee olemaan tanskalle kyllä iso sysäys, kun hänet saahan isoihin. Ei muuta kuin pankaa nimi mieleen siellä. Mutta tota noin, <köhö> jos arvosanaa mietitään, niin en mä tiedä, se, oli, se oli niinku, tää on myös mun mielestä semmonen perusseiska, että et pitää, pitää paikkansa, mutta ei ollut asiaa eteenpäin ja se oli aika selvää päivästä numero yksi lähtien, mutta tota, teki sen mitä pitikin oikeestaan, ei, ei ihan mun odotuksiin vastaan, mutta teki silti mitä pitikin. Kyllä, tämä on kyllä just semmonen, just semmonen seiskan suoritus taas, että pystyi taas pikkusen kuitenkin kiusaamaan, olisi minun mielestä pysty, pitänyt pystyä paljon enemmänkin vielä.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 Oikein laittamaan hanttiin kunnolla. No ei aivan, jos, jos niin viime vuoteen vertaan, niin ei aivan samanlaista, samanlaista hantiin laittamista nyt löytynyt. Eikä Tuuresenikä on aivan ollut, tai ei, ei niin lähelläkään samanlaisia liekkejä, missä nyt viime vuonna oli, mutta tota, kyllä Norjo on hienosti paikkansa vakiinnuttanut tuosta, ja nyt vain etsiä seuraavat keinot siinä, että milloin otetaan sitten taas, otetaan sitä etupakkia. <tos> Ihan se sieltä. <tos> kyllä.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 Sieltä tulee se numero, ettei se seiskaa parempaa tuolla saa. Että sä hoidat, sä hoidat sen perushommassa kunnolla, mutta sitten tota kun pitäisi kasvaa seuraavalla tasolla, niin Ota oikein romaasti käkättimeen, niin ei se noin pitäisi mennä. perusformalla seiskala siis mennään, kyllä. Se oli niin Tanskakin, että tähän, tämmöinen suoritus, tasainen suoritus, tällä kertaa ja tähän se riitti. Kuulostaa vain niin suomalaisurheilijalta. <töntä> Kyllä. Mm. Okei, neljäntenä Tsekki. Tsekki aloitti turnauksen tosi yskähdelle ja nyt sitten hoiti itsensä, itsensä jatkoon. Ja sitten tämä niin siis tyylikkästi sitten lopulta kuitenkin niin pisti Norja, Norjaa pataattiin ja sieltä nimenomaan sitten, niin Thomas Plekanes näyttää aika täsmähankinnalta, että tuohon porukkaan heitettä hankinnalta, siis vahvistukselta tuohon porukkaan. Heitti ainakin heti ensimmäisen herran en muista tekikö enemmänkin vielä jatkossa, mutta tota no niin, aika huikea sisään että että ketsekistä äärettömän vaarallisen joukkueen ja näyttää siltä, että se slaavi, slaavilaiset sieltä, ni niin molemmat kiipeää just siihen, että jos nyt repäisi vähän itse päästäisi tonne playereihin kuitenkin. Et, et tota, ei tsekkiä koskaan voi, koskaan voi täysin laskea ulkopuolelle, mutta tota no niin, sitten sanotaan näet. Kyllä sen huomaa, että nyt kun tuli oikeastaan semmoinen vähän niin kuin, heti kun tuli vähän korkeamman profiilin profiili NR sinne Voracekillekin kaveriksi, niin, niin tota, alkoi vähän tapahtuu. Että ei ne, tsekki, Tsekillä on mutta ei niillä on niitä niin kuin, mukana kauheasti. Mm. Mutta silti niin, näköjään, löysi vielä vaihteen, niin on vaarallinen joukkue ja Sveitsi Tsekki-pelistä tulee todennäköisesti aika helkkari hieno jälkeen kotkelle. Aivan varmasti, itse otan sitä kyllä innolla innolla kyllä tuota svetsi Mä ja nämä päivää kun kuukko kohd päivään on nyt kyllä tuossa mielenkiintoista nähdään nyt, nähdään nyt miten se Sveitsi miten se lähtee pelaamaan siinä ja minkä näköinen checkki nyt sitten nähdään, nähdään puoliväli erissä että parantanutko se kuulusa jutila juoksuansa miten pitemmälle tässä turnosta mennään. että checkki tuota, pakuuttavasti norjaa vastaan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 nyt sitten pitäisi alkaa tapahtumaan, mutta tota, sitten on tietyt herättää, herättää kysymyksiä, että piikkasko Tsekki nyt tässä kohtaa sitten toi 7-0-peli, niin mikä sitten on meininki, en tiedä. Tämä on kuitenkin, että Tsekki vaikeista niin vaikeasta alusta, Pystyy kuitenkin hoitaa hommahimaa. 12 päästettyä maalia kuitenkin vaan, vaikka on lohko on eloinen, katsoisi tuonne Suomen lohkon puolelle, niin sillä huomattavasti enemmän niitä. Jopa voittaa itselläänkin on enemmän, enemmän mennyt mustaa omiin, mutta tota, kuitenkin niin kylmä semmoisen se, annetaan Tsekille kuitenkin. Joo. Että, et, iha, ihan hyvä nousu tuohon loppuun. Joo, erittäin, erittäin hyvä nousu kyllä sieltä ja sitten se lähti taas plekaan, satti joukkuessa, niin se oli kyllä semmoinen semmonen boosti tuohon, tuohon Tsekin peliin että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 Eikö tämä kerro sitten myös sitä, että et kyllä litserieninkin tykit on tällä tasolla aika, aika paperi lopulta. Mm. Et, tota, no, niin kyllä Suomi, Suomi ja Ruotsi niin on aika tasoissa niiden liikojen suhteen mun mielestä. Ainoa mikä ero on, niin Ruotsissa sitä rahaa pyörii vähän enemmän. Et kuitenkin kun katsoo, että keistä pelaajista tapellaan, niin se on, et, kyllä Suomi ja Ruotsi niin kun aika saman tason tappelen, on liikoina.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 Kyllä se aika varovaista se peli kuitenkin, se ruotsi on kaiken puoli. Tästä se mitään varovaista on Ruotsin maa pelaamiseen. Kyllä, Kyllähän siellä tuota, ruotti. Mutta Kanada repissä aika riekaleiksi. Se kyllä repaasi sen, sen ja kyllä todennäköisesti repii vielä aika Että Kyllä siellä Pärmortsella kyllä palli ja sekä pallit varmasti heiluu kyllä pelosta sillä tällä hetkellä. Että millä evhällä sitten. sitten Kanadaa Kanada tuosta...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 Mun argumentti sit, että Ruotsissa kuitenkin pelattaisiin aika varovasti vielä. Ö, kyllä. Ostan sen. <laughs> Sanotaan heti näin. Kyllä se, niin kuin se, se tuossa sanoikin, niin kyllähän tuo, en miekään itse elitseerien ja SM-liigan tasoeroa, kyllä. En mie, mie semmosta siinä näe. Ja aika lailla niin arvostan ne liikat kyllä niin tasa, ta, tasaväkiselle linjalle, kyllä. Ruottille pieni etu siitä resursseista ja kulttuurista ja tämmöisestä. Niin, tietenkin nämä asiat, nämä asiat siinä tulee, mutta... Mutta se, mikä Suomella on sitten taas niin, että se, se lätkä, mitä Suomessa pelataan, niin palvelee enemmän sitten... Niinku, Maajoukkuetta. Ää, no en mä tiedä niin maajoukkuestakin, mutta tota sitten enemmän ajattelin sitä kautta sitten niin tuon... kun siellä on kuitenkin edelleen tämmöistä pohjois elementtiä, niin, niin kyllä se kanadalaispelaajille on ihan hyvä paikka ollut, niin siellä on niinku semmoinen tietynlainen valtti. Niin. Siinä. Ja kuitenkin ihan hyvä maine vielä. Niin tota, Ruotsissa niin, no on, Ruots, on elitse erilaisesti hyvä maine, ei sielläkään varmaan mitään ihmeellistä ole. No niin, mm. kuiten, kuitenkin, niin kyllä mä silti pieni Anteeksi, jatka, toki, niin silti Ruotsilannan pienen edun Anteeksi, jatkat toki. Joo, eikä mitään. Ja tietenkin tuo pelaajamateriaalikin tuossa, mikä nyt ruottilla on käytettävissä, niin siinäkin on ehkä vähän tämmöinen... Nyt niin nämä miehet, joka siellä on tämmöisiä KHL-miehiäkin, löytyy. Nämä on tietyllä tappaa tietenkin ehkä semmoista sukupolvea, sukupolvea joka ei aivan sinne niin terävimpään kärkeen ole sillä lailla päässyt nousemaan. Me uskon, että ruotti on tulevaisuudessa taas hyvin, hyvin paljon niin vaarallisempi joukkueena kuitenkin. On se sitä nyttenkin. En, en minä sitä sano, etteikö se niin kuin, niin kuin heitto, heittopussina olisi tälläkään hetkellä, mutta...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 ei ruotsia voi pois laskusta että kyllä se niin huomisen huomenna niin Haitila peli niin mennään vähän asioita edelleen sikäli, niin onhan toi siis Kanada Ruotsi niihan herkullisempaa oikein voi olla mm -hmm. et että tota, no, niin, niin muuten menee eli huomenna siis se on huomenna on siis Venäjä, Venäjä USA yhdeltä Sveitsi tsekki kolmella aikoi Anteeksi, neljä aikaa, Suomen aikaa vissi sitten. Ja sitten puolelta Suomi, Slovakia ja Ysiltä. Känärä Ruotsi tietysti, niin kyllä tuossa on aika huikea kiekko Jussi. On, on kyllä, ehdottomasti. Ja sieltä vielä jatkaa sitten vielä yömyöhään, Änärin pudotuspelien parissa, niin kyllä siinä, kyllä siinä jääkiekko-fanille, jääkiekko joka vain jaksaa, jaksaa tapittaa ruutua, niin siinä kyllä tarjoillaan herkkua mahan täydeltä. Kyllä vain.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 Sloveniaa vastaan niin vähän puolivalolla lähti mutta tota noin niin, ja sai ihan ansaitun muistutuksen kyllä siitä, että, että, että, että nämäkin maat ansaitsevat sen kunnioituksen, että niitä vastaan kuuluu oikeasti pelatakin, mutta tota Slovenia oli lähellä, lähellä antamassa kunnon iskua siihen kilpeen. Ehkä Kanada ei se pahaa niille olisi tehnyt, mutta tota Sveitsi voitto Kanadasta oli yksi hienompi juttu tässä turnauksessa mun mielestä, ja tota Kanada niin...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 Tullaan varmasti näkemään taisteleva ja toivottavasti todella hienoa jääkiekkoa kanada. Ja tällä potentiaalilla ja materiaalilla niin kaikki on kyllä mahdollista, että kisojen hienointa lätkää tullaan näkemään. No katsotaan kuin käy, on siis ainoa mikä mua ihmetyttää, niin kyllä joku vähän on roolit sekasi. Että sitä ne ei ole saanut loksattamaan oikein paikalleen. Mm -hmm. Et joku... Mielestäni on ihme, ihmetyttä, miten, siis joku, te, kuin kutsuisi, joku Taylor Hall-joulun välillä. Mm. Eberle on, aina tehnyt vieläkään maalia? Ei ole vissiin tannut tehdä vielä. Niin, tota, tämmöisiä sitten Jordan Staali taitaa olla vähän unessa ainakin Ainakin niissä peleissä, mitä mä enäni, en mitään ihmeitä esittänyt. Stamkossa tietysti kantaa siellä. että tota, se, niin se oli paperilla kova, mutta se ei ole vielä ihan loksautunut paikalleen. Niin, tota, se on menossa hyvä suunta, mutta meneekö tarpeeksi nopeasti?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 Se suurin tarina tosia on Sveitsi, kun voitti Tukholman lohkon. Siitä puutti viime paljon ja ansaitusti hoiti hommansa tyylikkästi. Mä sitä vähän pelkäsin, että miten siinä käy. että ne pelata kaikkia pelejä tuosta noin samalla näytöstyylillä pois kuleksimasta. Mutta mitä vielä, sieltähän ne hoiti homman kotia. Äärimmäisen tyylikkästä. Ja, tota, joo joo, ei mitään hätää, että Valko-Venäjä vastaan vähän oli. Vähän oli ongelmia viimeisessä pelissä, mutta se viimeisessä viimeisessä erässä repesvihreissä niin Nätisti hoiti homman. Nyt ehkä kaikki muutkin tietää, kuka on Roman Josiku NHL-seuraaja. Mm. Se on hieno homma. Sveitsi on, on ollut siis todella vakuuttava. Ei mitään niinku. Tuossa mun mielestä kaiken kertoo maaliero 290. Kyllä. Se kyllä kertoo karua no. kieltäänsä.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 mikä se Damien Brynneri? Ei mulla kuultukaan semmoisesta kaverista. Meillä on tällä neljäkentälistä jätkijä, joka osaa kyllä näitä maaleja tehdä. Aivan huikea homma. Puolustus päässä, todella loistavaa pelaamista. Rafael Diaz vielä Montrealista sinne. Missään nimessä ei ole heikennys siihen, vaan erittäin mahtava vahvistus vielä siihen Sveitsin puolustuseen. Maalivahti peli on toiminut tosi hyvin. Niin kaiken kaikkiaan kyllä Sveitsiltä ainoa, minkä... Minkä miinuksemme tästä turnauksesta, niin kanadalainen joutu sen yhden pisteen antamaan siinä. Ainoa miinus tästä turnauksesta. Siinäkin ne tuli kuitenkin rinnalla. Niin, siinäkin. Lopulta. Mutta tota, täyttä kymppiä ei voi antaa, koska pyttö ei ole vielä hoidettu, mutta tota, ei tosta nyt yksi ja huonompaa voi yksinkertaisesti antaa. Et loistava suoritus. Aivan, aivan huikea suoritus. Menee jo sinne y, yhdeksän puolosen ohalle itse, että nyt, nyt alkaa olemaan sitä lähellä kymppiä, mutta se vielä vaatii muutaman, muutaman nappisuorituksen. Mitä oli mukaan, niin se on multa kymppiä ihan selvästi. Mm -hmm. tota, noin, niin, siinä oli Ruotsin lohko. Ymmärrettävästi varmaan niin kuitenkin kinitettiin enemmän huomio, huomio toho Suomen lohkoon, kun sitä ollaan sattuneista syystä aktiivisemmin seurata. Toki olen kyllä katsonut totta kai Ruotsistakin pelejä, mutta, tota, mutta, mutta, mutta ehkä vähän niin kuin menojalka vipattaa sinne puoliväliiden suuntaan ja on niistä puhetta, kun ollaan melkein karattu sinne jo parin kertaan. Niin lyödään tämä poikki tässä ja jatketaan seuraavassa.